Välkomna till Game Over, en gaming podcast med mig Ultrafail och mig Mabaja. Det är inte vilken gaming podcast som helst utan det är den gladaste gamingpodden i Sverige. Jag visste det så. Ja, även så. Alltid lika glada här. Alltid lika glada. Eh, på tal om att vi alltid är lika glada och positiva, så tänkte vi snacka om spel. Ja, precis. Det är lite ja. det vi gör här. Ja, men precis. Pratar om alla spel. Ja, vilka spel som helst egentligen. Ja, i man. Ja. Så länge de är roliga, intressanta eller ja, det så... noteras av oss på något sätt. Ja, vi vi försöker ju alltid se någonting bra i alla spel. Ja. Det det är ju det är ju en liten av en inställning som vi har för att det är väldigt mycket folk som lägger ner otroligt mycket tid och själ i de här spelen oftast det bara. Ja, alltså fall. grejen är att jag vill ju helst älska alla spel som mm. som som jag ger mig in i, vare ja, sig det är ett bra eller dåligt spel. Precis. Jag vill inte kalla spel dåliga, men Nej. man får, blir ju illa tvungen att göra det ibland. Nej. Ibland kommer verkligheten i kapp och man märker att shit vad vad tänkte ni här? Ja. Om man tycker lite att det var synd att ni spenderade så här mycket tid på det. Ja, men precis. <laughs> men det är ju faktiskt alltså man försöker ju verkligen uppskapa skattar de med tanke på att det är mycket tid mm. många människor mm. som lägger ner saker på det här då. Ja, precis. Ja, så som som multafälsa vi försöker se det ljusa. Ja. Och med det? Ja, med det sagt så tänkte jag prata lite negativt om ett spel. Ja, precis. <laughs> och och då kommer vi tillbaks till det här med att jag vill älska alla spel. Och det är ju alltså jag jag vill verkligen älska det här spelet. Ja, ännu mer än om det hade varit ett helt vanligt spel. Ja, precis för att det, alltså det det är någonting som ligger mig varmt om hjärtat och det jag pratar om är One Piece World Seeker. Ja. Jag är personligen ett ganska stort fan av One Piece animen. Ja, och ja. Det, detta var ju också ett spel som vi blev väldigt exalterade över under E3 för vi tyckte att wow, ett open world One Piece spel. Vilken ja. potential det finns i det här. Precis och det är ju klart att skapa ett spel, ett open world spel från en serie som One Piece som börjar närma sig 900 animeavsnitt mm. och gud vet hur mycket comic. Ja. Det alltså potentialen är ju gigantisk. Ja ja. Du kan ju göra vad som helst. Ja ja, du är i stort sett gränslös liksom. Ja i män och så världarna. Jaja. Alltså de olika platserna och dylikt som jag har fått sett mm. i den här serien som de kan nyttja. Ja ja. Det det är ju också sjukt otroligt mycket. Jo ja. Men det har de inte gjort i det här. Nej, nej, de har valt att inte göra det nej. Ja, istället har de gjort ett eget liknande då fillers som finns anime när mm. så det här kan man säga ett eget ark i, i One Piece universumet. Mm. En lite, lite som en en egen filler säsong liksom. Ja, precis. Ja. Lite på sidan av den ordinary storyn. Ja. Och det här utspelar sig på Prison Island. Eh och du spelar som Luffy. Mm. Och ja, ni är strandsatta på den här ön. Mm. Det det är inte inte ovanligt i för serien så nej, så så det, sätt. Nej, det det händer lite olika ja, <laughs> såna saker hela tiden. Ja. Men din crew är borta? Ja. Yeah. Din båt är borta sannu? Ja. Så det går ju egentligen ut på att du ska hitta din crew. Det finns en ond kille du ska besegra honom. Ja. Lite så där för att alltså jag vill inte spoila storyn. Nej, nej, nej, det förstår jag. Vill jag ju inte. Nej. Och Storyn är väl på en funktionabel nivå om du kan One Piece universum ett. Mm. Som ny tror jag ju inte att storyn är någonting som kommer få dig att fastna till spelet. Nej, eller till serien. Eller till serien heller. Nej, nej, nej, precis. För att storyn i själva serien är så betydligt mycket bättre. Mm. mm. Det är ju gjort i Unreal 4, <laughs> Unreal 4. Jaha. Eh, uh, Unreal 4? Ja. Eh, uh, så att det är ju snyggt. Ja, jo jo, men det det, det det det går inte att säga någonting om. Nej. Det är gjort i 3D cel shade. Mm. Eh som de flesta animespel görs i nu för tiden. Ja. Jag personligen har ju sagt det flera gånger. Jag har ont av cel shadingen. Mm. Men den är bra gjord i dan. Det är, alltså det det är ett snyggt spel. Ja, liksom ob objektivt där är det snyggt, men för dig personligen. Savskjöre. Savskjöre liksom <laughs> ja. hur ser det ser ut. Ja. Precis. Det är samma sak som när vi när vi pratar om eh uh, pratar om Portland 2 tror vi pratar om ja, det här väldigt precis, mycket. Ja, precis, precis. Jag väldigt svårt med på den grafiken också. Precis, det är jag stödjer jag stödjer svårt. Precis, väldigt svårt att ta sig in i, det. men men liksom du du kan du kan förbiseg det ja, liksom. Precis, ja, precis, precis. Eh uh, och det är ett open world action RPG spel. Mm. Så som du tar dig igenom den här storyn och och ja, det är ditt. Ja. Du har två olika spel sätt, du har story mode och du har free fight. Mm. Free fight så får du bara slåss på ditt skepp mot NPC:er som okay. kommer konstant. Okay. Jättetråkigt. Ja. Eh uh, själva fighting systemet mm. i spelet är så under alla kriterier. Ja. Det det alltså vi pratar ju stora bolag vi ja, vi pratar ja. utvecklarna är Gammaion och publisher är Bandai Namco. Ja, det är stora företag bakom. Precis. Och det fightingen känns inte flytande överhuvudtaget. Den känns väldigt hackig mm. gör han. Mm. Och det finns coola moves och grejer från serien självklart. De har ja. inte förstört serien på något mm. sätt. Nej nej nej nej. Eh så så du kan liksom komma upp och uppgradera dig upp så att du har hans tuffa Luffy tuffa Gear 4 och såna här grejer mode han kan gå in i. Ja, ja. Du har olika hackilägen. Du kan gå in i för att göra olika attacker och dylikt då. Eh mm. uh, kombosarna består av att du trycker på samma knapp 3 gånger eller 4 gånger i rad så gör han en kombosen. Ja. Sen har du dodge eller block beroende på vilket hack i du är inne, ja, okay. vilken stance så att säga. Ja, ja. Och det gör du med nannan andra kampen. Och det det är i princip det här du gör. Konstant i fajterna, du kan låsa upp lite coola moves uh, mm. som man har i serien och sånt som mm. så, som man känner Luffy för. Ja. Men i slutändan en ändvändar man dem inte. För att du behöver inte alltså det finns ingen anledning till att ändvända dem. Du kan bara trycka på samma knapp och så är det i slutet. Ja. Och det känns väldigt tråkigt när One Piece-världen i sig och Luffy som karaktär mm. har så mycket häftiga, coola saker för sig i själva serien. Ja. Och även då i ett spel som Jump Force mm. där det flyter på jättefint och Luffys attacker är skitcoola och jättehäftiga. Ja. Och så går man in på ett spel som faktiskt handlar om Luffy. Ja. Och så alltså känns det bara fel Precis, känns det B. Ja. Och och hackigt det flyter inte alls. Nej. Men bortsett från det då finns ju jättepositiva saker i spelet också. Mm. Eh till exempel så kan man transportera sig. Ja. Eh, på olika sätt. Du har eh, den klassiska fast travel, lite specifika markörer i saker på på världskartan som du kan snabbt teleportera dig. Ja. Finns ju självklart anledningar till att man inte vill använda fast travel i de flesta open world spel för att det finns alltid saker att plocka upp. Ja. I det här spelet så har de ett speciellt väldigt speciellt itemsystem. Okej. Okay. Du ser alla items i världen Aha. från början. Ja. De är inte det finns ingen gömda. Nej, okej. Okay. Utan du ser uh, vita små stjärnor och guldiga små stjärnor mm. och skattkistor på kartan. Mm. Eh uh, vita uh, li lite mer normala enkla saker att ta. Gulliga, lite speciellare som du får göra lite speciella moves och ta dig till speciella locationer och sånt där då för uh -huh. att ta samma saker i kistorna. Vissa mm. kistor är jättelätta att ta sig till och mm. vissa är lite mer så att du får luska och klättra uh -huh. på speciella sätt och uh -huh. sånt då. Uh -huh. Det det är ju väldigt kul att att de gömmer undan dem på det sättet. Ja. Det är ett problem dock ifall det visas på kartan tycker jag liksom. Ja, ja, ja precis. De har gjort det, de har gjort det så skumt helt enkelt. Mm. Mm faktiskt. Men bara för att de visas på kartan innebär det inte att du kommer hitta dem när du går till den platsen. Nej nej det nej. Det finns nej. väldigt mycket uppåt och det finns väldigt mycket neråt på den här kartan <laughs> också. Och så konstiga sätt för att ta sig till de olika platserna. Ja, ja. Eh uh, i uppgraderingssynpunkt för det är ju ett RPG. Ja, även. Eh ja. uh, så har du skillpoäng så sånt du sätter ut i fem olika träd. Ja. Och de träden känns också lite så här bara, ja, men det är här jag låser upp de nya skillsen och dylikt. Mm. Men jag vill ju inte alltså jag kommer ju inte att använda dem. Nej. Men nej. då finns det ett ett av de här fem träden. Nej, ett av de här fem träden som jag njuter jättemycket av. Ja. Och det är då exploration heter det trädet. Mm. mm. Och där kan du låsa upp då som till exempel då från början ett sätt att transportera dig som det som vi kommer tillbaks till nu då. Ja ja. Det är att du gör Luffys armar långa för han är ju av gummi. Ja men. Så suger han tag i någonting och drar sig dit. Ja. Så det blir lite som Spider-Man han kastar ut sitt spindelnät och, och drar dra sig fram då. Ja ja. Eh och det har du från början det är liksom så kan du göra för att transportera det lite snabbare. Ja. Men sen in i exploration kan du bland annat låsa upp att håller du inne den knappen när du kommer till platsen du dratt dig till ja. då flyger Luffy över i en liksom spiral som en virvelvind och fortsätter ja. emot framåt. Coolt. Så att, ja så att du sedan då igen i luften kan ta tag i nästa sak. Ah. och sugade ifrån. Vilket alltså det blir ganska roligt. Ja, men det blir lite samma sak som precis som vi pratar om med Spiderman här att du kan liksom svinga dig emellan hustaken typ ja, fast precis. med fast med Luffy istället då. Precis och likaså då på eh från eh trädkronor till trädkronor och sånt där och där du inte är i städer. Ja. Så att du fortfarande kan vara snabb där ute. Ja ja. Så det ska ju då mot jätteplus för för mm. det det är fantastiskt roligt typ. Mm. -hmm. Men det är ju i princip det som är roligt. Ja. Och, och sen själva världen, som sagt, den är väldigt fin. Men mm. den är tom. Mm. Du har alla byar och hus och sånt här. Och så mm. har du en liten plats i byn då. Där du har lite mer som ett torg liknande med lite mark NPC-er. Marknad typ. Ja, ja, som du kan prata med de flesta NPC-er. De flesta NPC-er säger ingenting vettigt överhuvudtaget till dig. Nej, men det... Ja. ja. På vissa platser finns det även sidequels-NPC-er. Mm. Men sen då när du går in mer i städerna eller utanför städerna på på kanter och dylikt och sånt, så ja, då har ja. du träffar du enstaka elaka MPC:er då som du slåss mot. Ja, banditer typ ja. eller Men du... sen är det bara helt tomt och dutt i spelet. Det är det... jättetråkigt. Ja, det det känns som att varför har han inte gjort Något bakgrundsliv. Lite äh. djur, li lite fåglar. Ja. NPCer som står i bakgrunden och tjo tjoar eller någonting. Alltså hundar du, du, som går runt. Precis, och... du måste ha lite och... rörelse mm. i ett mm. open world-spel för att det inte ska kännas som att du är i spökstad. Mm. För att det, det, det får du också veta via storyn då att det är ju faktiskt två stycken... Eller ja, det är ju folk som bor på den här ön också. Ja. Och de är typ uppdelade i två olika fraktioner kan vi kalla det för att göra det enkelt. Ja, ja. Några är för mar Marines och ja. vissa är emot dem. Ja. Så att det det, det det är ju pågående grejer som händer på ön och sånt bara att vi som spelare när vi vandrar i den här världen får mm. inte se det. Nej, alltså du skulle ju kunna väldigt lätta saker du skulle kunna lägga in i såna här situationer också då hade det varit att ja men gissningsvis så är du på sidan emot Marines. Ja, jag är mau, jag har fått det. Eh, så att vi är ju pirater. Precis. <laughs> så att eh det man skulle kunna göra då är ju att att Marines kanske slåss. Du har några Marines som slåss med några andra som är mot Marinesen. Och alltså kan du hoppa in och liksom rädda dem och Ja, alltså vad som helst på att göra världen mer livlig. Ja. För jag menar vi slåss ju mot dem Marine sen de här och massa mm. såna här grejer. Det är lite det storyn går ut på. Ja. Men det det händer ingenting när du vandrar Nej, för det precis. är ett open world spel Nej. så det blir väldigt långa ställen du ska gå mellan som ja. det är i alla open world spel för ja. att du kan ju inte fast travela förrän du har varit på platsen en gång. Nej. Nej. Nej. Och, och alltså ja, kan jag få se en hjort som springer eller den... springer över den stora gräsplätten jag ska korsa? Precis. Jag jag jag tänker ju direkt på Breath of the Wild, ja. eller som det är min jag eftersom jag inte spelar så mycket öppen world spel och det och är mycket ja och det det känns mitt som mitt det, det känns som en som en referenspunkt till det här. Ja, precis. Det, där har du ju liksom att ja men monster kan du kan helt randomly hitta NPC:er som man börjar slåss mot monster. Det känns ju som att världen levs i då på något ja, sätt. Ja, det bara... känns inte död. Jag tyckte det känns inte som en spökstad. Du kan se en björn som går i skogen, du kan jo. se en hjort som går här det borta. Det behöver inte vara saker du kan integrera med bara det rör sig. Det kan komma ner en ett stjärnfall från himlen som landar någonstans och lyser upp på ett ställe på kartan. Det det finns massa små saker du kan göra som inte kräver någon story writing eller någonting utan ja, det bara ha liksom lite liv i världen. Precis. Och sen då om man ändå ska klaga lite mer då. Mm. Så alltså jag tycker ju the, the main bad guy mm. Mm. är väldigt väldigt fattig jord när det kommer till andra bad guys i One Piece universum ett. Ja, det det hade varit om vi om vi ser på det liksom lite krast nu med helheten på det här så det hade det varit bättre om de bara hade rippat en storyline ifrån uh, ja ifrån serien, serien och och gjort ett spel utav det. Eh uh. uh, hade de velat inte velat göra det i original storyn mm. men ta en av alla filler arken som finns för uh. det är ju också på sidan av main storyn. Ja men så det finns ju fantastiskt många bra filler arcs i den här serien så mm. gör det på det istället. Ja, ja. Där har ni allt ni behöver. Ja. Ni behöver bara göra om det till ett spel. Ja, nej men det är ju så de har så var 900 någonting plus avsnitt va. Ja, nej ja. vi är inte riktigt uppe i 900 än men ah, snart. Okej. Okay. Okay. Ja men vi ja. har snart snart 900 avsnitt utav den här serien. Och det är ju så att när jag tittade på den så var vi runt 100 någonstans. <laughs> jo. Det var liksom där det var det var så långt vi hade kommit i serien ja, och där var det ju så att de hade filler arcs alltså en hel en hel säsong med filler arcs ja, för att mangan skulle kunna hinna göra Ä original story längre. Precis. Och, och så är ju det fort så fortsätter ju det mm. var varje gång animen kommer i kapitel då måste ju alltså och, animen vill ju inte vänta heller nej, nej, nej. och då då fyller de det genom att göra filler arcs alltså mm. filler kapitel det är det som inte vet vad vad vi menar när vi säger arc ah, ah, ah. <laughs> för de som inte vet vad vi vet, vad vi menar när vi säger filler så är det alltså utfyllnadsavsnitt det vill säga att story alltså huvud storyn progressar inte Precis. utan man gör en en liten del som ett extra kapitel ja, precis, för för det, det, utfyllnad. Ja, precis, precis. Det det är väldigt bra, väldigt bra förklarat. Ja, så hade de tagit någon av de som redan finns mm. så liksom, ja, yeah, då hade det varit bra. Ja, för att de de skurkarna redan där är mycket bättre. Ja, precis. Men vi har ju erfarenhet av mm. One Piece spel sen tidigare mm. och tyvärr är det hellre inga bra erfarenheter Nej. av någon anledning så lyckas de inte göra ett korrekt One Piece spel. Det det är lustigt för det känns så Alltså Worldseeker hade ju så stor potential. Ja, men det och det, det pratar vi om också i det avsnittet när vi pratar om det. Hur mycket vi verkligen så har oh, de man skulle de skulle kunna göra det här och de skulle kunna göra det här och de skulle kunna göra det här och man kunde få åka runt på bara det att man inte kan åka runt på båten. Ja, precis. I i i, du är i ju ju fast på den här ja. ön och det hela spelet utspelar sig där. Ja. Hade de istället gjort ett open world där du faktiskt kan åka mellan olika öar och mm. sånt där. Mm. As nice. Då hade ju de mm. även liksom så många fler miljöer man hade sett och varit mm. nöjd med det. Du du hade till, till och med liksom inte behövt ha eh du, du hade liksom inte behövt ha att du kan åka på haven utan säga att du gör en sån här grej som att du du, du ser det ser en du, världskarta och du ser en världskarta och så åker du åker en båt och sedan i e loadingen i e loadingen ja. precis och under den här loadingen så passar du också på då att dina crewmates pratar med Luffy eller de pratar med varandra och har lite såna skits Ja precis typ. precis bara för bara som utfyllnad i de här laddningsskärmarna Det hade ju varit helt underbart och det hade inte varit svårt att göra det heller Nej och det hade byggt ut universumet och känt gjort världen mer levande och du hade fått lära känna dina karaktärer och din karaktär att det på samspelet mellan de karaktärerna som finns. Ja, i man. Och, och det då om om folk säger då att eh, ja men vi kan inte ta in en writer för det här du behöver inte det. Ni har det, det är ni är det har det 900 hemska. avsnitt liksom. Det är det hemska om man ja. kollar upp eh, vem det är som har skrivit det här spelet. Ja. Gör inte det ni blir besvikna ännu mer då. Alltså. För att det är en jättebra författare. Aj då. Ooh, <laughs> <laughs> uh, det, det var det var synd. Ja. <laughs> Nej, men alltså som sagt, jag vill mm. ju helst älska alla spel. Ja. Eh och det är jättetråkigt när jag ser fram emot ett spel så mycket som jag har sett fram emot One Piece och och The Beer så här. Ja. Men om man kollar på YouTube reviews och och dylikt, mm. oj vad folket är argt. Alltså det jag här är ju det jag säger om spelet är väldigt snällt ja, ja. i jämförelse med många andra fans. Ja, okay. ja. Okej. Det, det, det jag förfinade väldigt mycket i jämförelse med många andra. Ja, ja, ja. Och jag säger ju att det här är trots allt det bästa One Piece spelet vi har mm, än mm. så länge. Och har jag haft tråkigt? Har jag varit besvärad över att spela så pass långt som jag har spelat nu? Ja. Nej, jag har haft fantastiskt roligt. Ja. Jag jag spenderar någon halvtimme bara direkt när jag låste upp den propeller mekaniken ja, och bara hoppar och ja jag bara skutta på huset och grejen hade <laughs> skitkul. Ja. Så alltså grejen är att det är inte ett bra spel. Nej. För 500 spänn nej. och kalla AAA-titel med Bandai Namco som publisher och grejer. Alltså ja, de, de har för mycket saker att stå på ja. för att väl ska vara så här dåligt cluster liksom. Ja. ja. Men generellt så har jag kul i det. Ja, ja det har jag. Mm. Kommer jag fortsätta spela det. Jag är ju ett One Piece fan, jag kommer spela klart det. Ja, men precis. <laughs> så så ja. Jag har ju väldigt delade uppfattningar mm. så mm. samtidigt som jag ogillade så finns ju det små delar i det som som ligger varmt om hjärtat för mig som gör mm. att jag faktiskt kommer spela klart det och och uppskatta det. Mm. En annan tanke som bara slog mig nu hade varit också att man är strandsatt på den här ön amen. och skeppet är borta och kronan borta. Ja, du hittar ju skeppet ganska fort. Okay. Det är det liksom första kapitlet där. Ja ja, okej. Okay. Ja men ja. men då står dan vi hamnen. Ja. Du du kan gå på det och sånt också. Ja. Det är free eh uh, free fighting grejen mm. det är ju på påsan ja. ja, ja, ja, nu okay. ja men men cron är borta <laughs> ja det är bara du det är bara du ja, på ja, ja. ja för att det är, det är en annan sorts sak som sä säger att man har blivit strandsatt för att ja men på Gotlandsö eller mm. någonting Och så är ditt crew vid skeppet och lagar det. Och... Alltså, de kommer ju till skeppet när mm. du hittar dem. Ja, okej. Okay. Ute på ön och, ja, och sånt. Du ja. drar ju tillbaka dem till skeppet. Ja, okej. Okay. Men det är ju inte så att du ser att de hamrar. De står ju stilla nej. som ja. frysta NPCer som du kan prata med. Ja, nej, men det är ju det jag hade tänkt att man, liksom, man hittar sina crew, man tar dem tillbaka till skeppet och där kan man göra olika saker då. Alltså... Ja, ja du, du får interaktioner med de här olika. Så ja, säg, säg säg att om när du hittar Zoro så kan du ha fighting träning. Det hade varit jättekul. När du har nu får mer Sanji så kan du ha cooking mini game, men liksom. Ja, eller bara att du får möjligheten att trycka ja att du vill äta och få en buff. Ja, eller hur? Liksom ja, en annan sån sak. Det finns det, det hade funnits så mycket att ta av. Så mycket att ta av där Som också. Som de inte har tagit av. Ja, precis. <laughs> det är... Och sen då om jag ska gå in och gnälla här lite mer så här i landsproblem. Mm. mm. Absolut. Eh uh, och det är ju liksom jag jag ush ush och ja. släppa ett spel nu ja. och inte ha högre max resolution än eh uh, 2560 x 1440. Det är inte okej. Okay. Det är nämligen så att min originalupplösning börjar på 3x4. Ja, precis. Inte på 25 så nej, så nej. jag får, kan ju inte alltså alltså jag hun inte helskärm när jag spelar. Nej äget också men det är ju ett litet problem. Det är ju ett litet problem ja, men man. men fortfarande det det är ju lite irriterande. Det är samma sak som med MTG Arena. Ja. Det blir ju jättelitet på din skärm. Jag kan inte ens, jag har inte ens möjligheten till full screen. Nej precis. På MTG Arena. Och det är det som det det, det är en sån För mig så det känns så så konstigt att Det känns det inte... så gammalt. Det känns så gammalt, ja. Det... Precis. Det vi vi vi har bättre tekniken så idag. Ja, speciellt <skratt> efter som 4K-skärmar börja bli en hyfsat vanlig sak. Ja, fast grejen är att du har ju 4K-skärmar som inte är extra wide. Jo jo, men <skratt> du kan ju fortfarande inte alltså har du har en 4K-skärm med den upplösningen ja. så kan du fortfarande inte förstoraren till nej, max maxupplösning. Då har du fortfarande då har du liksom ja ah, men här har vi fullskärm modet fast det är i bara en fjärdedel av skärmen det, det ser ju liksom sig själv att Jajamän. det funkar inte. Nej. Nej men det är som sagt det ilandsproblem. Det är ja, det... ja, ja. jo det är det ju definitivt men det de borde fort, bättre på sig lite där. Varför var det någonting som man med ändå in och liksom jävlar lite ja, då tycker precis, jag, tycker jag vi precis. kan kan lika gärna gå in på det också. <laughs> jo ja, precis. Ja, nej ja. men det är väl egentligen vad jag har att säga om One Piece. Mm. Jag om det blir rabatterat pris på Steam eller på konsoll när mm. ni mm. när och det går ner till 200-300 kr mm. då tycker jag det kan vara värt att spela det. Ja. Men förvänta er inget i opening inom open world action RPG. Nej. För allting vi har där det, det har vi redan i andra spel på bättre sätt tyvärr. Ja, och det blir ju så också när man ska jämföra det här och man jämför ju spel med varandra liksom precis ja, så det är. Ja, och den här genren, ja, den, den är ju otrolig. Ja, den har ju stora, väldigt stora hits nu, speciellt senaste året. Ja, den har ju du har ju Spider-Man Spider till exempel. Ja, så amen. det är ju det jag tänker på mest i den. Monster Hunter World, ja. Devil May Cry, ja, Assassin's Creed, Zelda. Zelda, <laughs> precis. Det det är liksom det, det är samma genre vi pratar om. Ja. Och det ja, det det känns uh... Och mäter man sig med de titlarna mm. då är det här väldigt lågt. Ja. Men som sagt, det, det hade det varit lite lite mer lågbudgetspel alltså säg 200 300 spänn alltså ett, ett mer sålt, in, indie. Så ja precis, sålt det som ett indie och inte som ett AAA. Ja. Då då hade det helt precis man får ju andra referensramar då helt precis. Ja. För det är ju precis samma sak som vi pratar om när vi tycker att ja ah, men det är IBTA <laughs> liksom det det blir ju ja. så här men det är ett indiespel liksom Precis. Och grejen är att vill man jämföra sig med andra triple A spel mm. då är det en väldigt hård bana att gå. Oja. Och då får man ta kritik på på såna här saker. Ja, det det har det ju alltså jag, jag tycker ju att det är väldigt konstigt att vi inte har en större marknad för dubbel A spel. Precis. Just nu alltså du har Det känns ju som att vi har norm äh, indiespel normala spel och triple A. Ja. That's it. Ja. Vi skulle ha liksom någon så här ja men vi har vi har en liten budget. Men eh Vi suger på det vi gör. Nej inte inte vi inte vi suger <laughs> nej, på det vi gör men att så vi vi, vi lägger liksom ja men vi väljer vart vi vi måste välja vart vi lägger resurserna lite grann liksom. Ja, ja, Jemma, precis. Ja. Det det känns som en marknad som eh, be, behöver blomma åtminstone. Ja, Jemma. Nej men som sagt det är väldigt mycket bra saker i spelet också. Mm. mm. Men eh, det är ett väldigt tydligt dyrt pris om man har om man jämför med andra titlar i samma genre. Mm, mm. Ja, det var jag har att säga om det är. Det är vad du har att säga om det är och <går> det Det kan vara lite negativt. Precis, uh, One Piece World Seeker heter det va? Precis, ja, precis. Menstans. Ja, så att ja men det vet ni att om det säljs på rabatt då Kök kan det. då kan det vara värt ja, men ajman. annars uh, annars uh, så Jag tycker går inte det är värt 500. Nej, det går att skippa. Ajman, ja, i man, precis. Ja. Ja. <går> köp, köp köp Zelda <går <går> eller Spider-Man. Precis. Spider <går> Hopp, ja. ska vi ta oss lite ett litet hopp över och se vad du har för spel? Ska du gnälla eller ska du tjoa? Jag ska faktiskt tjoa lite grann. Här. Oh nice. Då blir vi bli på bättre humör. Ja. Så jag tänkte prata om ett spel som heter Figment. Det är gjort utav Bedtime Digital Games. Okej. Okay. Och det släpptes september 2017. Då så att det det är ju inte super supernytt egentligen. Inte supernytt och inte supergammalt. Nej, eh uh, men det jag tänkte prata om är eh uh, framförallt för att jag jag hittade det här spelet på uh, Origins tjänst, det här uh, ja, premiär premiärtjänsten pr där. Ja, i man. Och tyckte att ja ah, men det här ser lite häftigt ut. Det ser lite gulligt ut och uh, det, var, det var lite cartoony, lite indie sådär. Det mig. så där. Det passar mig. Ja, i man. Så visste jag också då att det var ett uh, top down spel som är uh, ett pusseläventyrsspel kan man säga. Ah. Ja, passar ju det ännu bättre. Jag passar mig ännu bättre <laughs> och sen lite lite lite smått action för att bryta upp äh, spelssättet liksom. Ja, men blanda in lite nytt så där, lite ny mekanik. Ja, men precis, lite lite slossmätt svärd och sånt där. Ja, men. Så att det är ett väldigt mysigt spel, så svagt med cartoony grafik där ja, här som aha. vi gillar. Ja, <laughs> men, ja, men. Och det är väldigt liksom surrealistisk värld man spelar i. Det kommer till var för Anders strax här, men vi vi spelar allt allting hela spelet tar liksom plats i i, i en hjärna kan man säga. Okej. Okay. Så in the mind of en av av en, en person då. Ja, hajman, hajman. Så att ja, och det är, det är en annan sak som är väldigt häftigt med det. Det är väldigt färggrått och väldigt fint och så där. Och sedan så är det också dynamisk musik i spelet och en väldigt härlig musik så att liksom ljudeffekter som droppande vatten och sånt där som kanske händer i bakgrunden. Det händer i takt med musik och såna här saker Aha, i spelet. Ja, vad mysigt. Och det är lite av en musikal hela spelet också okay. på ett sätt så att yeah. det, det var väldigt det kändes väldigt ambitiöst jag tyckte när jag läste om det i början innan jag liksom testade spelet då kändes det bara det känns som att de kommer liksom det kommer bli för mycket så det kommer bli liksom brett för tunt överallt så att yeah. de de ville gå in på så många olika saker så att det känns som att de kanske inte kunde fokusera på någonting. Men jag tycker de har lyckats väldigt bra med oh, att hitta en balans bland alla de här olika delarna som de har velat testa yeah, yeah. på då. Ja men det det är ju häftigt när de faktiskt lyckas och inte som du säger så att det inte blir blir som väldigt många gör det att när man satsar på många olika saker så blir det att ingenting blir bra istället för att man försökte för mycket. Precis. Så liksom det blir ingenting blir bra istället för att göra några saker väldigt bra. Ja, precis. Så att ja, nej, men det det är ju alltid en risk, men det det, jag, det lyckas men, de, jag, de de har fixat det jag, ändå. Jag tyckte det, jag tyckte de lyckades väldigt bra. Eh, hela spelet börjar med en en mörkskärm. Och det verkar som att man får höra stunden precis innan en bilolycka och själva bilolyckan sen då. Det sedan efter det så slängs vi direkt in i där spelet börjar. Du får spela som en karaktär som heter Dusty. Och Dusty verkar eh representera en en eh, karaktärisering ut av vad ska man säga? Mod kanske? Okej, okay. så Courage. Ah, Okej, okay. ja, ja, ja. in, jag är, jag jag inte mod som är skriven i utan. Nej, jag jag hörde det med ett r. Ja, precis. <laughs> precis. Okej, okay. mod. Det börjar bli väldigt mörkt fort där. Ja, så, så mörkt där inte utan. Ja, Okej, okay. ja, då är jag med dig. Du, du spelar Courage, alltså ett ett mod. Ja, ja, jag är med. Nu är jag med dig. <laughs> Och det verkar ju inte ha du verkar inte ha inte ha behövt se igenan på väldigt länge. Och som uh, sitter där för lite avdankad, lite sur på världen och vill bara vara lite vill bara vara ensam liksom. Ja, well, lite grumpy. Precis, du blir du blir lite en en uh, nedstämd, motvillig uh, antihjälte i det här äventyret. Ja. Ah. Som uh, mestadels bara vill sitta vid sin porch, titta på sina sin scrapbook på gamla minnen och dricka uh, dricka kall uh, dricka en kall dryck bara. Ja. Oh. Ajman, Ajman. Men så får du inte ha det särskilt länge utan det kommer en en liten fågel som ska börja vanära i för att saker händer och vill få värdig på äventyr. Du säger att du inte vill, men du blir iväg skickad för att du blir du går iväg för att hämta is till din drink för din drink är varm och det vill du inte ha. Nej, det är ju klart. Nej. Så du går iväg för att hämta is eh och där börjar du bli liksom introducerad till spelets äventyrsmekanik på något sätt där ja. du tar den här saken till den här saken för att lägga den i den här saken. Tutorialen kickar igång. Tutorialen kickar igång väldigt du känns inte men det känns inte liksom som en tutorial på något sätt utan den den berättar liksom inte för dig att ja ah, men gå hit, hämta den här saken, gör det här, gör det här utan du väldigt väldigt mycket att du får du får en begränsad yta att röra dig på. Ja. Men du kan springa runt och kolla un, runt på lite olika saker och liksom upptäcka själv hur det spelar spelar lite på något sätt. Ja, okej. Okay. Med eh du får lära dig spelet själv men de ändå riktar in dig på rätt väg på ett finsätt. Ja, precis. Ja, men det är kul. Och den här lilla fågeln som kommer då, den är en karaktär som heter Piper. Och hon är en lycklig, sprallig liten fågel som följer med dig genom ditt äventyr och pushar dig framåt genom spelet. Det är liksom lite din eh uh, röst av reason kan man säga för att ja. egentligen vill du är du, du är lite grumpy, du vill egentligen mer hämmer inte hjälpa hjärnan för att hjärnan har liksom stett ut dig lite granna. Ja, jo, ja, men, men fågen du... hjälper dig på på rätt väg igen. Precis, lite så och är munter och sånt där och du du får det här genom låter L som ditt ditt dit bra samvete. Precis, så att genom spelet så får man lite så här de, de är väldigt vad ska man säga så här glimten i ögat elaka mot varandra genom hela spelet. Ja, okay. Den här fågeln och den karaktären som du spelar då så man får en väldigt fin det känns som en så här kamratlig humor genom spelet. Ja, det det blir en fin det är ett fint så att de bygger upp relationen på. Precis. Aj man. Eh, eventuellt börjar det i alla fall då när du kommer tillbaka till din eh, stuga och han vart att hämta disen, för då märker du att någon har stulit ditt scrapbook. Oh no. Och inte nog med det, de har stulit din dricka också. Nej. Jo, har du ingen annvenning på isen nu? Nej, precis. <laughs> så att där jag är ju spelat just nu så springer jag fortfarande runt på den här isen i mitt inventory faktiskt. Nej, vad oskjyst. Nej, är väldigt oskjyst. <laughs> så att och det visar sig att det här är en, en någon slags fyraarmad lila stor varelse som man stulit han. Någonting som de refererar som en nightmare eller en terror. Aha! Ja, man får ju inte glömma det här att vi är ju faktiskt uh, in the mind av som man... Precis. Vi är ju i en... Uh, hela spelet heter ju Figment, så att vi är ju Figment of someone's imagination. Liksom. Precis. Så det är klart att nightmares och sånt kommer som fiender. Ja, precis. Ja, är, jag gillar konceptet starkt, faktiskt. Ja, ja, det är det. Och man börjar ju jaga den här uh, mardrömmen då, eller den här terrorn, och han slänger ut lite fiender och gör lite pussel och sånt som du får lösa för att ta dig vidare. Och de är ju lite lättare här i början då eftersom du ska det, ja, det ska, det ska det... ju liksom gradvis bli svårare hela tiden. Precis. Och du får bli introducerad till lite battle. Du får slåss mot några tentakelmonster som han slänger upp de här som som kommer upp i marken som attackerar dig och du måste slå dem när de har liksom landat på marken. Så du lär dig också väldigt automatiskt och själv att man får en så här ja men det här är sweet spot attacker på vissa. Ja. Ah, Timingen är tydligt. Timingen är tydligt och an andra såna saker är genom spelet också i battlen så finns det lite hela tiden att det är inte alltid bara en battle utan ibland är samma battle också ett pussel. Som lite senare i spelet så kommer man till ett ställe där du möter fiender som spyr ut galla. Okej, okay, uh. den här galla när liksom den den gör så att saker runt omkring för att då har du hamnat i en värld som är lite mer med plantor och såna saker. Och de här plantorna då de vissnar när de har fått galla på sig. Ah. Uh. Så du måste du se till att fienden kräks åt det hållet där du står för att kunna få bort plantor för att komma komma åt nästa del för att kunna lösa ett pussel och liksom Ja, uh, så de så har det pusselmoment lite he he hela tiden ändå. Precis, det blir grader, det, det. Det det det genomsyras liksom inte det, så battlen behöver inte stå för sig själv och pusslarna blir också in, inblandade i battlen så att det inte bara pussel här och battle där utan de integrerar och möter varandra också. Men det är ju ett väldigt roligt sätt att göra det på. Jag tyckte det, och jag tycker att det är imponerande också precis som jag pratade om det här med att det det känns väldigt lätt att kunna dela upp sakerna på det sättet. Eh och att det då blir att ja ah, men nu har vi satsat väldigt för mycket på combaten så att nu har det blivit så alltså så får man inte den här balansen Nej, och man. det det känns som att någonting fattas liksom. Men de har ändå som du säger då lyckats mixa alla de här grejerna till till att göra det bra. Ja, precis. Ja men det är jättekul att höra speciellt då när det är, när det är indie. Ja, det är för det är ju inget jätteföretag bakom där eller? Nej nej nej, det är det inte utan det är det är ett indieföretag. Ja, himla. Och... Vad fantastiskt. Jag tror du till och med att de är självpublicerade? Ja, alltså eller ett... de blir publicerade ja. via EA, då ja, såklart men Jo, då är de inte självpublicerade. Nej nej, precis. Jag kan man tänka på det. De här små indieföretagen briljerar igen större mm. än många av AAA-företagen. Ja. Ja, ja, de har vunnit jättemycket priser för det här spelet också. Nej, man. Ja, jag jag älskar det. Och eh allmäktigt indiespelare. Ja, men precis. <laughs> en annan sån sak som gör det lite roligt då är att som sagt jag sa ju pratade om den här dynamiska musiken förut då. Ja, man. Och jag pratade lite om att spelet var lite av en musikal också. Och det är så att det händer inte så mycket i liksom emellan allting, men när du kommer till bossarna så sjunger bossarna när du slåss mot dem. Okej. Okay. Så att det det är lite häftigt faktiskt. Ja, det låter väldigt häftigt. Det här är ju någonting du får visa mig. Det <laughs> Ja, definitivt. Och alltså, nej, jag tyckte jag blev väldigt imponerad bara jag, jag hittade det bara i liksom jag satt bara och bläddrade i kan vad vad vad vi ska spela. Vad är jag är sugen på. Ja, men jag vill spela någon nåt single player så ja men då kallar vi bara för single player spel. Men det här ser gulligt ut. Figment. Ja, men jag tror att jag har hört någon nämna det förut. Och sen så tittade jag in i det och så bara, ja men det här ser ju intressant ut. Det känns som att de har gjort för mycket, men vi vi testar. Så det här är verkligen bara en en gem som jag har hittat genom att bara leta vad det var. Ja men men det är också en av de roliga grejerna när man prenumererar på spelbibliotek på mm. det sättet som vi mm. gör med med EA och Humble Bundle och sånt här. Ja. Alltså det, det finns ju väldigt många juveler, små juveler i de paketen som man inte har tänkt på. Ja men visst är det så. Och det är ju så att genom spelet så träffar du, du träffar inte så jättemycket folk, du träffar inte så mycket NPC:er, men hela tiden så kan du komma till olika hus eh som finns lite överallt och du kan knacka på de husen och ibland så är det ingen där och ibland så är det någon som tänder en lampa i ett fönster och svarar och säger någonting och ibland eh, är det bara att de säger någonting. Okej. Okay. Och ibland är det ett pussel som du ska lösa. Aha. Eh du, ibland är det någonting du ska hämta en batteritränare. Det är många av puslarna är baserade på att du hittar batteritränare av rätt färg till rätt sak så att ibland när du ska hitta en batteritjänare så du kanske måste ta med dig från en annan värld ner tillbaka till den här världen för att liksom kunna komma åt den med rätt tjänare och såna här saker så att Ja men sånt är roligt. Så att du bygger även de här side quest-pusslena på ett annat sätt. Och på ett sätt att du faktiskt måste tänka på, ja ah, men vad hade jag hade det här nu och så. Och anledningen till att göra de här side quest-pusslena är då är för att få spelets collectibles. Aha. Och spelets collectibles är någonting som du bara samlar för intresse för storyn egentligen. För att det du gör är att du hittar minnen. Och de här minnena får du upp en liten, den där du får upp en ja men du får upp en stillbild, liten stillbild och en liten text till som till exempel att du säger att det står, det är en bild på när man tittar ut genom ett fönster och ser barn bara ut och leka och någon tycker att att varför leker inte du med de andra barnen? Nej men ja, ja men. Och, och får ganska så mycket av du börjar få en bild utav den här personen vars hjärna du är ju då och personen i fråga verkar inte ha haft det jätte lätt genom livet. Eh och det är väl därför som det här modet fanns för liksom den här karaktären har varit varit en stor äventyrare tidigare. Ja, så han men. har väl haft det svårt den här personen har väl haft det svårt i i yngre dagar kanske. Men sen när han har blivit äldre så har det ha, har det blivit bättre och man har inte behövt på ett behövt på ett tag då. Och courage har fortsatt att se ju hönet och bli grumpy istället. Precis. Och sen så <laughs> växer man upp igen här nu med för ja, det här, här äventyret och sig jagar de här den här terrorerna och mardrömmana ja, som igen. har som har kommit in gissningsvis jag har faktiskt inte spelat färdigt spelet här så men min gissning är ju att det är på grund utav den här traumat från från den här bilkrocken då Det skulle väl mycket väl kunna vara. Och vad är det som gör att mardrömmana och de här terrorattackerna och panikattackerna och päst attackerna kom, kommer in i i i hjärnan som hjärnspöken och sen är det du där nu som mod för att kämpa mot de här hjärnspökena. Ja, det har ju uttat då. Så att Det men det får vi helt enkelt se om vi köper spelet och spelar det själva. Precis. För att vi skulle inte spoilasundra, då kan jag vi inte. inte jag kan inte sen spoilas det då för att inte spelat färdig spelet själven, men Nej, men det Så låter sådant... som ett fantastiskt mysigt spel med ja. väldigt roligt och lite eget koncept. Och jag tycker att det har varit väldigt eh... Intressant att se upptrappningen på svårighetsgraden för jag tycker den är ganska den görs väldigt väl. Ja. Och jag tyckte inte att problemen kändes alldeles för lätta i början utan det blev ju liksom vissa saker var ju ganska självklart. Sen har jag spelat såna här spel Idnosium så att det är väldigt mycket saker som är väldigt självklart för mig när liksom ja men här ska vi göra det här och här ska vi göra det här. Men sedan så ja, nej men vissa saker är ju mer pusselspel-aktiga, vilket är någonting som jag inte har spelat lika mycket. Äventyrspelsdelen, I've got that down. Pusseldelen, har jag lite svårare för. Men det är roligt med pusselspel. Jag, alltså... Jag är ju helt vädelöst när det kommer till gaming pusselspel. Uh -huh. Jag funkar med någonting undan med så här verkliga pussel och, uh -huh. och, och lösningar och det liksom uh -huh. men pusselspel uh -huh. i i gaming så är jag så dålig på. Uh -huh. Men jag tycker det är fantastiskt roligt. Ja, man får ju sitta där och klura lite, liksom. det är kul. Men det tar tid för mig. Uh -huh. <laughs> nej, nej det, det är väldigt kul i alla fall och jag kan varmt rekommendera det här spelet speciellt om man är för det finns till det finns till Steam ajam och det finns det finns ju till Origin då. Ja, och så finns det till Det finns till Switch också. Ja. Och jag kan högst rekommendera att skaffa det här till Switch i såna fall för att jag spekte och spelar med en kontroll. Jag började spela mer på tangentbord, det var inte det, alltså det det går ju att navigera med men det var inte Det är inte gjort för det, det är Nej. gjort för kontroll. Nej. Det är gjort för kontroll. Det är lite så med One Piece också. Mm. Jag som är en mus- och tangentbordsspelare mm. till och med jag spelar det med kontroll. Ah, okay. Ja, okej. Ja. Ja, vissa det... spel ska helt enkelt vara mer kontrollfasta ja. än man kan göra andra saker. Ja. Eh och vissa spel ska inte vara det. Ja. <laughs> Men jag det jag framförallt vill rekommendera det här till är också för föräldrar. För jag tror att det här är en eller det här storyn är den är väldigt bra att visa sina barn tror jag. Den den det jag tror att det är en väldigt väldigt bra sak att sitta sätta sig ner med sina barn spela det här spelet tillsammans, lösa pussel tillsammans, ta sig vidare tillsammans, lära sig den här lära sig spelets läxa tillsammans att det gör ingenting ifall vi har lite järnspöken för vi kan alltid samla modet till oss och eh försöka att kämpa emot dem. Ja. Och jag tror att det är väldigt viktigt för unga människor att lära sig idag just eftersom det vi, vi ser mycket såna här mentala problem och de går ner i åldrandet, de här psykiska den ja, psykiska hälsan går neråt och den går neråt i åldrandet. Precis. Och då är det faktiskt bra som vi pratade om tidigare när det mm. faktiskt kommer spel och dylikt där man faktiskt kan få lära sig och ta mm. lite lärdom av själva storyn i spelet. Precis och samtidigt också då ge jag tror att hade jag fått chansen att sitta med en förälder när jag var liten och spela det här spelet, jag tror att det hade Jag hade uppskattat dig väldigt väldigt mycket tror jag. Ja, hej man. Och jag tror att man kan det, det här kan det här kan bli ett sånt här spel som många minns från sin barndom om vi om om folk börjar spela det med sina föräldrar. Ja, jag tror att det är ett sånt här spel som kan bli en jag, jag, jag tror att det är en modern klassiker, en modern pärla verkligen i i i den här skattkistan utav spel som vi alltid har. Nej, hej man. Ja, men det låter fantastiskt. Mm, jag tycker det. Så att Figment heter det. Jag, jag kan inte annat än att rekommendera den helt Nej, enkelt. Nej, jag är riktigt nyfiken på det nu för att jag faktiskt känna. Mm. Ja, mm. men med det så kastar jag mig in på ett spel som jag inte har spelat. Ja, faktiskt. låt oss låt oss höra <laughs> mer om det här spelet som du inte har spelat. Ja, det är så att jag kommit in två av ett spel. Ja. Eh, uh, HoPo Games har släppt spelet Risk of Rain 2. Ja, just det. Som flera av mina vänner på på Steam spelar. Jo ja, jag såg också det helt plötsligt dyka upp i min Steam-vänlistan va. Ja men, ja men ja, ja. och jag jag blev bara så här, jaha, vad vad är det? Var varför ja. spelar alla det nu då? Ja, precis. Eh <laughs> och det är alltså ett co-op roguelike shooter survival-spel. Ja. Jaha. Ja. Eh man är på en planet med med antingen single player eller fyra kompisar kan man spela upp till. Mhm. Eh man ska ta sig från planeten och det kommer horder av fiender ja. för att stoppa dig då. Ja, jäven. Ja, Och jag tittade på videos mm. eftersom jag blir nyfiken på alla man, spelare. Man, man blir ju det. Helt precis, spelar jättemycket folk ett spel, då vill man ju liksom kolla upp ja, om det. Ja, det. Det. det var ju samma sak med med Golf With Friends. Ja. Det var ju så vittade. Vi det var alla spelare, de fattar inte vad det är för. Och det här är tydligen ett sånt också som alla spelar och jag inte riktigt förstod. Men jag gick in, jag tittade på videos, det är kartonig retrografik. Ja. Det skulle jag kalla det nog. Ja, och ja. och grejen är att det här är ett spel som jag känner att att jag behöver fast jag inte visste om det. Ja, men precis det, är, det är så det kul när man hittar ja, sådana spel. Ja. En sån där pärla. Ja. Och och det det är ett indiespel som kostar under 200 kr. Ja. Och någonting som gör det ännu mer fantastiskt mm. det var att alltså det här är ett nytt spel det precis precis blivit släppt. Ja, för jamen. för bara bara vad är det mindre än en vecka sen tror jag till och med. Ja, ja men. Eh men om man köpte det inom de 48 första timmarna så fick man två spel som man kunde gifta en kopia av spelet till en kompis. Det är ju helt som man fantastiskt. Alltid, redan från början hade nån nån spela co-op med. Det alltså mer sånt vill vi se i i, i dagens uh, spelindustri. Ja och det är ju med ännu mer sugen på att köpa det bara för att liksom ger de mig pengar. Ja. Det, så de, det det är ju så man vill ju man vill ju stötta man vill ju stötta det sådana bra beslut liksom. Ja, men. Ja men. Så jag vill bara säga det ta en titt på Risk of Rain 2. Eh jag ska ta mig ännu noggrannare titt på det och antagligen faktiskt köpa det. Mm. Så det det kommer ju antagligen spelas co-op på Discord-servern. Ja, precis. Och äh, återigen vi, vi kan passa upp pl på att plugga den. Vi har inte sagt någonting om den. Nej, jag vars inte den. Nej, precis. Gå in på våran Discord-server och ja, ta en titt. Precis. Eller våran. Det är ju egentligen din Discord-server. Det Discord är din Discord-server. Äh, ja, vi, mm. Det är bara där vi hänger hela tiden. Precis. Och vi har ju länk under uh, Det är bara sen. Jag menar det är bara förr. Eh uh, just det. 28 mars var det faktiskt uh, det kom ut. Ja. Så det är det är ju som sagt mindre än en vecka. Ja, det är det ju verkligen. Det är ju bara tre dagar sen. Ja. Och, och och som vi sa då, vi gillar ju de här grejerna. Det Away Out gjorde ju också en så här baddy baddy grejer. Precis. Kunde du, kunde, in en du kunde du, du fick en Där fick du till och med en token som du kunde du kunde du kunde spela med olika kompisar. Ja, precis. Så länge så länge som du var online och spelade med dem. Ja, mannen, ja, mannen. Och nu har ju vi det här Wolfenstein Youngblood. Precis. Betesta. Ja, just det. Ja, ja. Eh och de vill ju också promota co-op i Wolfenstein. Ja. För det är också det är ganska nytt. Ja. Ja. Eh men de gör det på ett annat sätt. Mm. De gör så att om du förbokar eller köper Deluxe Edition av ah. Wolfenstein ja. så kommer den innehålla ett Buddy Pass. Ja. Ja, ja, de kallade Buddy Pass. Eh ja. uh, och det låter en compis eh uh, spela med dig så länge det är i co-op game med dig. Ja. Så att du alltid har någon att spela co-op med om du vill. Det är ju kanonbra. Ja, lite tråkigt att det bara gäller deluxe edition lite men, tråkigt, men det är ett... ju helt rätt steg i rätt riktning. Ja ja ja, helt så, klart. Så så här jag, jag gillar den, jag gillar den, den framfarten. Fortsätt ja. så. Ja, precis. Fler såna här saker, speciellt i fall i fall ni satsa på att göra ett spel med där multiplayer är en stor del utav det så känns det bara logiskt att göra på det här sättet. Jag promotar co-op än då. Tvinga inte fyra kopior att köpas för att det blir väldigt dyrt. Speciellt om man pratar om trippelspel. Trippelspel. Säg säg att säg vad man gör gör en sån här satsning. Man ger ett buddy pass på det här sättet. Det kommer ju bara så att den personen som spelar här är ett bra spel då som den personen som jag bjuder in då kanske tycker att Fan det är ju ett bra spel. Det måste jag ju köpa för mig själv. För jag vill ju inte bara bara kunna spela det när när jag spelar det med kuffa liksom. Nej, jag vill kunna spela det när jag känner för det. Precis. Ajman. Så att eh, jag vill inte bara spela när liksom när ja. man bara ja spelar det, eller när du Ultra Space spelar det, eller när eh, vilken vän man nu är än spelar det. Ja, Ajman, precis. Men, ja, så det är ett bra sätt att göra mer reklam för också. Precis. Det det sprider ju ordet för spelet. Det blir ju lite som att eh, folk får testa ett demo fast mer. Ja, Ajman. Så det det är ju egentligen jag har inte så mycket mer att säga om Risk of Rain 2 för N att jag nej. har ju inte spelat det själv. Nej nej nej, precis. Men uh, det ligger på min lista nu. Det ligger på en lista och det här är en av utav anledningarna och inte ja, och den andra anledningen är att det verkar häftigt. Det verkar vara skitbra att spela. <laughs> ja precis. Det är ingenting jag tror jag kommer ge mig in i single player och spela, Nej. men jag tror jag kommer ha fantastiskt roligt när jag spelar co-op. Det tror jag också. Ja, Jiman. Ja. <laughs> men det så tacklar vi för Risk of Rain och ja, och, vidare. Ja men precis. Vi kan slänga oss in på en liten kul nyheten när vi pratar om hur när vi pratar om positiv förändring i ja. spelbranschen. Ja, Jiman. Eh vi pratar ju nästan i varje avsnitt om hur bra beslut Nintendo och Microsoft gör i för tillfället. Ja, med deras roliga olika samarbeten och dylikt. Precis. Det visar ju det sig nu då att för att nu kommer ju Caphed ut. Ja. Det visar sig i ett samtal med eh Studio MDHR som är de som har skaparna bakom Caphed så var det Microsoft som kom till dem och frågade ifall de ville släppa sitt spel till Switchen. Det är det, ju fantastiskt roligt. Så det var Microsofts förslag att ta över Cuphead till Switchen. Ja, men det är ju jättekul för det är ju ändå någonting som man tror att själva spelutvecklarna själv har kämpat för eller ja. fightat för och sånt där på grund av det här konsolkriget och precis. det. Precis. Alternativt att men Nintendo har varit de som har varit liksom, ja ah, men det här är ett av våra krav för att vi ska göra ett samarbete med er. Ja, precis, men nej, det är nej. Microsoft som har kommit med det här och det är liksom ja. bara wow. Ja, det pluspoäng det igen. Ja men precis och det roliga med detta då är ju att den eh, kopian som kommer ut till till kapped till switchen eh av kapped till switchen den är det är en bättre version och har kortare laddningstider än vad originalet har. Ja. Ah. Så att när det kommer ut till switchen så kommer det också komma en uppdatering till eh Xbox One versionen eller Microsoft versionen och den kommer eh Nej, ja, det det kommer vara samma version som den här då. Då kommer den uppdateringen samtidigt som den kom släpptes i switchen. Jaha. Hey nice. Ja, jamen, riktigt nice. Så att om du har köpt det till till en Microsoft produkt så behöver du inte känna dig lurad för att du får en sämre version. Utan det där blir, blir uppgraderad. Då blir det uppgraderade gratis Aj, tillsammans med det nya släppet då. Ja, jamen. När vi ändå är inne på på switchen och sånt där då yeah. så fårlar vi tacka åter Amazon Twitch Prime. Ja, precis. Ja, som har har ett litet samarbete med Nintendo också nu. Ja. Vilket gör då att om du är en eh, Twitch Prime eh, subscription mm. så har du nu möjligheten att få ett helt år av Nintendo Switch online gratis. Ja, precis. Det allting du behöver är att vara en eh, Twitch Prime user ja. som är deras subscription tjänst då. Inte mm. roliga med att vara det. Eller det roliga med hela den grejen är att det är ju billigare att köpa Twitch Prime än att köpa än en att Nintendo Switch online. Eller köpa en Nintendo Switch online för det år då. Ja, precis, precis. Så att eh, det är ju bara det är ja. bara det är bara in och plocka liksom. Ja, är man. Jag vill bara göra en liten shoutout till Twitch där. Det är ja. bra jag gillar sånt. Ja, jag Mer gillar samarbeten också. så streaming och allt sånt där. Mm, och jag gillar också det att att för att om Twitch gör ett samarbete med Nintendo så betyder det också att Nintendo kanske lättar lite på sina restriktioner när det kommer till streamingen. Precis. Och det det, det är såna håller... saker, det är såna saker vi ser lite vi ser vi ser hela tiden en positiv utveckling i det här tycker jag. Det känns ja. så i alla fall. Vi håller tummarna för det. Mm. När vi ändå pratar om Switchen och eh, så så tänkte jag ta dra lite rykten som finns runt Switchen för tillfället. Ja, absolut. Det finns ju ett rykte om att eh, Switchen det kommer komma ut två stycken. Det har varit diskussioner om att det ska komma ut en ny version av Switch. Men nu är diskussionen, nu är det några rykten att det är två stycken som ska komma ut. Ja, precis. Jag har också hört de här ryktena. Mm. Det ryktas väl om en budget? En budgetvariant och en som är lite kraftigare då. Nej, ja, man. Den här budgetvarianten är ju inte bara en budgetvariant utan den är också tanken att den ska vara en ersättning för 3DS:en. Aha! Verkar det som. Det är ju lite häftigt kommer att... den också ha den 3D-funktionen då? Jag tror inte att den kommer ha 3D-funktionen ja. egentligen, men jag tror att det, tanken är liksom just för att ha den bara bärbar. Ja, mindre helt bärbar sak. Mm, precis. Den den här Switch-versionen då kommer vara en lite en lite sämre version kan man säga. Ja, men ja. den kommer vara billigare. Den kommer inte ha Rumble i sig och den kommer inte ha kunna ha den här dockningsfunktionen. Nej så att du kommer inte kunna sätta i den och få 1080 utan allting kommer vara låst till 720 på den istället men det spelar inte så stor roll på den lilla skärmen. Nej, precis. Men ja det det låter ju precis som du säger att det här är liksom deras nya handhålldana. Det är deras nya det, handhållna. Det, det är ingen det låter egentligen fel tycker jag att säga budgetversion mm. av switchen. Det, det är det. Det, det är deras eh uh, handhållna switch version. Precis. Kunde jag hellre vilja kalla det i så fall. Precis, och det är väl det de Budget låter så det låter lite niro. Ja, folk folk kan ju använda det oerligt lite friskt tycker jag när ja. när jag har läst om det lite så och så att jag har tyckt att det det är en mycket bättre version är att säga att det är en liten billigare lite billigare version som saknar vissa funktioner men är tanken att den bara ska vara handhållen. Ja, ja, men det det, det låter nice, det låter bättre. Mm. Och den nya andra nya versionen är ju den en dockningsbar som den som är nu, det är bara att den är kraftigare och ska vara mer inriktad för inte inriktad kanske men den ska kunna klara av mer hardcore gaming. Ja men det är nice. Det innebär ju att de stappar upp men jag förstår ju att de måste stappa upp hårdvaran lite med mm. tanke på att Xbox Live och allting ska in med lite nya spel och grejer. Det är ju det jag tänker också. Ja, så då måste de ha lite mer kraft i sig. Precis. Ett annat rykte runt Nintendo Switchen är att eh, Professor Layton and the Curious Village, ett eh, väldigt gammalt eh, DS-pusselspel som är väldigt väldigt uppskattat hos folk, ska komma till eh, Switchen. Eh, översättarna G4F eh, lo localization. <laughs> Det är roligt när de har så här speciella namn. <laughs> precis. G4F localization. De har, har på deras hemsida Layton and the Curious Village till Switch som en referens. Jaha. Så att det kan nog till och med vara så att det kommer ganska snart. Oj, oh, säkert mycket sitt rykte. Ja. Så att den den hoppas vi på att den stämmer. Det det är definitivt ett spel som jag kan rekommendera varmhjärtat. Ja, vi håller tummarna på det. Det det, det är det är ju liksom här hjärngympa, logikspel, träning liksom. Det. Är... Ja, men de de där som jag precis satt där och sa att jag har svårt för, men jag tycker det är roliga. Precis. Ja. Och det här kan du faktiskt använda det med för att det här är små pussel som är ute delat ut av olika personer. Det är nästan vissa kan vara vissa kan vara bara vara gåtor och vissa kan vara logikpussel då liksom. Ja, okej. Okay. Okay. Ja, men, det, men det låt är det hästa. Ja. Det är väldigt mysigt, väldigt ja. väldigt mysigt. Jag kan varmt rekommendera Layton-spelen. Ja, jag, jag har massa mer ska jag fortsätta eller? Ja, det är lika bra. Eh, <laughs> ja, jag vill bland annat ta upp att vi pratade om förra gången att eh, Zelda kommer det kommer en, en konstig ny version av eh, av ett Zelda-spel. Ja, precis, precis. Var det Necro Dancer? Precis, Crypt of the Necro Dancer och och eh, Zelda gör ett samarbete. Ja, men. Nu är det så här att Sino Blade utvecklarna de eh, heter ju Monolith Soft och de har precis satt ut på sin hemsida så att ut annonser, platsannonser för folk att jobba på ett nytt Zelda-spel. Aha. Mhm. Det är ju häftigt. Det är jättehäftigt. Det är säkert rykte. Så att vi har det här Cadence of High Rule som vi pratade om förra gången då. Vi har det här utan annons ännu ännu oannonserade Zelda-spelet. Ja. Och sedan så har vi eh remaken utav utav Link's Awakening. Så vi har tre sällaspel som är är under utveckling och eh, så just nu. Ja, vi ser, åh jag ser fram emot mycket sälldra. Ja, och det är faktiskt så att Sinoblade har varit med och ut, det studiemskaparna har varit med och utvecklat eh vad med i utvecklingen under Breath of the Wild, vilket Aha. var en av anledningarna till att det kom in när Sinoblade 2 släpptes så kom det in lite häftiga Sinoblade saker i spelet. Okay, det var det var ja, inte bara ja. det var inte bara för att promota Utan det, det var också, att de var med och samarbetade. De var med det och samarbetade under utvecklingen av Breath of the Wild. Det är jättehäftigt. Så att det... Att, att ja, alltså, det det här kan det här kan bli hur häftigt som helst. Ja, men alltså jag gillar våra nyhetssektioner i podden för även jag lär mig nya saker och det är fantastiskt. Ja, men precis det är samma sak när du sitter och pratar om andra saker och man sitter och bara wow. <laughs> ja, det nej, <det> fantastiskt <laughs> roligt. Det gillar jag gillar ju att höra. Ja, ni har sålt det till folket. Precis. Det har också kommit massa nyheter från PAX nu som var i helgen. Det är ju en av de här större spelkonventen. Ja, hej man. Eh det brukar inte vara allt för mycket nya saker som kommer ner utan det brukar mer vara mer vad liksom man ja, men folk har fått testa på Mortal Kombat för första gången, folk har fått göra det här och det här för första gången. Alltså det är mer mer åt det, mer åt det hållet. Men vi har faktiskt fått ett par nyheter. Till exempel Yacht Club Games, de som ligger bakom Shovel Knight, eh kommer ut och säger ska jag släppa ett spel som heter Cyber Shadow. Och det här är lite roligt för mig personligen för att jag började följa Mekkascall Mech eh som har jobbat på det här spelet jättejättemånga år har han jobbat på det här spelet. Och jag började följa honom för kanske 3 år sen och sett liksom konceptbilder och sånt som ah, som han har, som han har lagt ut. Lite smått sett utvecklingen hela tiden då. Lite smått sett utveckling hela tiden och jag visste ju inte om det skulle bli någonting. Han visste inte själv i fallet skulle bli någonting väldigt väldigt länge. Ja, i man. Och nu kommer den här nyheten från nu nu har vi, visselingen haft dålig koll på de senaste månaderna här, men nu kommer den här nyheten och bara från Out of the Blue för mig. Och spelet ska bli publicerat och ska släppas så det ska bli jättehäftigt. Eh uh, han säger ju själv eh uh, att ja, jag tycker att det ser väldigt coolt ut och han säger själv att han förklar uh, så han förklarar spelet är att det är level design principer från Mario, det är precision och svårighetsgraden från uh, Ninja Gaiden, designen av Robotechter och den mörka atmosfären av ba från Batman till Ness då, alla de här. Okej. Ja, det är alltså shit. Och jag det kan det är stora ord. Det är stora ord, är stora skor och leva upp i men bilderna som jag har sett i alla fall från det. Ja. Och små animationer och sånt så. Jag jag kan jag kan se vart vart han kommer ifrån alltså. Ja, okay. Jag tror inte att det är en helt omöjlighet att det faktiskt blir på det sättet som ja, man vad säger. Ja, kul. Och eh, det kommer vara lite häftig musik i det också. Eh det är en person som ska göra musiken som komponerar musik men sedan som producent för musiken. Äh, musiken är också snubben bakom musiken till Chivalry Knight som är väldigt väldigt väldigt väl hyllad. Jo oh ja. Så att det det kommer bli häftigt. Det kommer bli häftigt tror jag. Ja det det låter ju jättegrymt. Men sedan den största nyheten från Pax som kom var ju att äh, Borderlands 3 ja. är ett spel som ska släppas nu. Ja men de har ju hintat om det ganska kraftigt på sin Twitter och lite andra sociala medier och sånt men nu gick de alltså ut Gearbox Studios och säger att Borderlands 3 nu är det här och de visar upp gameplay demo och de visar upp allt möjligt från det och det ser det ser jättehäftigt ut. Ja, det är ju coolt. De har fattat grejen. De har fattat den här grejen med att deras fans de vill bara ha mer av samma så och ja, himla. Så att det de gör istället då är att göra det mer over the top helt ja, ja. enkelt. Så de gör det med när de har nya Eh de har nya områden, de har nya fiender, de har nya vapen, de har nya Vault Hunters och de har massa gamla bekanta vänner. Ja, ja men det är nice, det ja. är nice. Ja, alltså det det jag, jag kan inte säga mycket mer om. Det är en så Nej, det är. Nej, vi ser fram emot det. Vi ser fram emot det och vi har inte spelat färdig tvåan än, men Nej, precis, men det får ju vi se till att göra nu. Ja men så han nu, få lägga på en, få lägga på ett kol här. Och när vi är ändå är inne på Borderlands 3, ja. Så här om dagen så berättar ju du en grej för mig angående Borderlands ja, om vi om vi om vi lämnar teknologispelen mm, lite mm, nu då mm. och så går vi till till till brädspel istället. Ja, ja men så. Vad var det du berättade för mig då? Jo, jag berättar för dig att de ska släppa ett Borderlands games äh, brädspel. Ja. Men inte vilket som helst utan det, det det heter Tiny Tina's Tea Party. Ja, och Tiny Tina är en helt fantastiskt vrickad humoristisk eh, karaktär mm. i Borderlands. Det är faktiskt lite kul också i den här gameplay trailern som de visar upp på Borderlands 3. Ja, men så fick man ju faktiskt se en glimt av Taignina också, som ja. inte är så Taigni längre. Nej. <laughs> så jag det jag måste ju bara påpeka att det är ju faktiskt ett brädspel vi ska, ja. vi ska spela och oh, ja. vi får göra en liten review sen på vad vi tyckte om själva brädspelet också. Ja, men sen det kommer gå. Jag tror att om det var det var ganska billigt för ett brädspel. Ja, det var inte så dyrt och sedan så framförallt släpps det nu snart i dagarna också. Jag är ah. inte säker på att det släpps när det här avsnittet kommer ut, men två tre dagar efter tror jag det var. Ja, åh, häftigt, häftigt. Så att jag den. Aj man, så ja, det får bli lite brädspels snack framöver i det, något avsnitt äh, det också. Det, det får det bli. För vi testade <laughs> Board när vi testade Boardlands brädspelet här första ja, gången. Ja, precis. Ja, jag menar ja, alltså, det, det var faktiskt väldigt roligt att se. Ja. <laughs> eh GameStop. Åh, oh, det är en nice nyhet. Ida Jevensen, det här är en kul nyhet. GameStop ger sig inte. De höll på att de höll på att sälja bolaget faktiskt. Ja, i man. Eh, för inte så länge sen här, men sedan så kom George Sherman in och blev VD och sa nej, det ska vi inte göra och jag har en idé. Ja, han har en idé och har styrt upp företaget faktiskt ganska väl. Och nu så ska de ge sig in i e-sporten. Ja, Jeman och det är ju häftigt. Ja, Jeman ja, så ska ge sig in i e-sporten tillsammans med en organisation som heter Complexity Gaming och de ska starta en 1000 kvadratmeters headquarters för Complexity Gaming som ska vara till för att träna casual gamers eller bli esportsare. Ja, för de casual gamers som vill då precis. ska ha möjligheten att ta sig dit och bli tränade till att bli en mer esportsinriktad spelare. Ja, ja men sen så detta kallar de dem för The GameStop Performance Center så det Är, ja, det är skithäftigt. Ja, det tycker jag också. Det jag tycker det är jättekul. Och det är ju samma sak som jag faktiskt har pratat om här för att jag har ju öppnat en en ny linje här på på Julibyskolan. Julibyskolan ja precis Borås, som, som... har som är esports ja, så att det är ju lite samma sak där. Så vi jag tyckte att men det här passar väldigt väl för oss att ta upp bara som en nyhet plus att det är en väldigt häftig nyhet också. Ja, precis. Att GameStop verkligen liksom de drog sig upp ifrån graven nästan och säger nej, vi gör oss vi gör oss fan inte. Vi ska Ja men nu nu ska vi inte bara sälja spel och sälja spelrelaterade artiklar, nu jädrar ger vi oss in i e-sporten. Ja, en annan sak som är lite lite anhängande till det. Här, jag har inte faktiskt inte skrivit upp någonting om det. Jag läste det bara, men mm. det är att eh, att PlayStation eh good guys som de alltid är har faktiskt också nu precis dragit in alla digitala kopier från försäljning i retailbutiker som GameStop. Okej. Okay. Ja. Okay. Så de får inte sälja digitala kopior av spel längre utan de måste sälja bara fysiska kopior utan spel från Sony då. Ja, där. Det ser man, det ser man. Så att det ja, det är ett beslut som jag inte skulle göra om jag var Sony, men det är inte mitt, det är deras de är... beslut de gör ju lite konstiga saker det vet ju vi ledningen på så nu är ju inte som andra ledningar. Nej, jag vet inte riktigt vad de sysslar med ibland faktiskt, men det är som det. Vi, vi håller det på det. Vi håller det på det. Eh några som som ibland vet vad de gör i alla fall är ju EA. <laughs> ibland alltså det ja. det är väldigt mycket delade åsikter om de vet vad de gör och inte vet vad de gör. Nej, det enda jag kan säga riktigt bra med dem är ju Origin. Ja Ivan. Äh, äh, De har börjat premium. fixa fixa till den. Ja, i, Origin Premium är faktiskt ett eh, hett tips. Jag kan helt rekommendera det. Jag tycker jag, jag tycker att jämförs vi med alla andra såna här tjänster som jag har testat på så är det den absolut bästa i och med att för det första du kan ladda ner spelen. Ja Ivan. <laughs> så att du behöver inte streama dem hela tiden. Och för det andra du du får alltså du får trippelatitlar och du får ja. indititlar du får liksom allt får allt som och de ändrar. har med i villkoren och informationen mm. när du tar tjänsten att kommande trippelåspel kommer mm. ingå i den tjänsten. Precis, precis. Så att ja, nej men det det tycker jag är väldigt väldigt bra. Åh ja. I alla fall, det är inte det jag ska prata om nu utan det jag ska prata om nu är att de har gjort en publishing deal med skaparna bakom uh, Various Visions och Eh uh, det är ett företag som man kanske inte bara liksom känner till off the top of your head så där. Eh <laughs> uh, det förstår jag och det gjorde inte jag heller för jag har läst lite om dem och fick reda på att de är alltså de som ligger bakom bland annat Guitar Hero, SkyLander och Destiny 2. Aha. Väldigt olika spel. Ja, men också lite så här de, de två av dem i alla fall är ju verkligen någonting som du nämnde när vi pratade om det här tidigare. Ja, uh, Skylander och Guitar Hero mm. är ju är ju kända för bland annat då att de har egna unika kontroller. Precis. Som Guitar Hero har ju sin gitarr mm. och Skylander har ju en liten basstation där du switchar gubbar på, mm. helt enkelt karaktärer upp och få in och ur spelet och items och grejer. Precis. Och jag gillar ju när man hittar på egna roliga kontroller och dylikt och och lägger in det i ett spel. Ja. Yeah. Så, så så ett företag, ett nybildat företag. Ja. Och, och med med med dan sorts människor blandade i sig mm. ger mig alltså mina fantasier flyger ju iväg. Så ca ja, ja, grejer jag sitter och hittar på för <laughs> mig själv nu. Ja, det, det det är faktiskt lite kul. De Jag tror att de nämnde att de skulle hela det här teamet som ska börja jobba med den här nya studion då ett team ska vara ett team på ungefär 40 pers. Ja. Så det är ganska så stort team i bild. Ja, det är ju massuperstort men... men det är ganska stort team så att det är ju inte det är ju inte några champ change som ligger bakom det här liksom. Det det kommer vara lite satsning. Ja, det ska bli riktigt roligt att få se vad de kommer leverera till oss. Ja, och det kommer ju då komma via EA. Ja, och, återigen då saker som kommer via EA en väldigt stor risk eller väldigt stor chans får man säga att det kommer till Origins än också så att Ja, ja, det kommer ju till Origin men om ja. det kommer till deras premiere chans. Ja, precis, det kommer inte deras premiär chans. Precis, det var det. Det men, var dit jag ville komma. Aj, men, <laughs> men det antar vi att det gör. Det antar vi att det gör. <laughs> faktiskt, eller vi hoppas i alla fall om Jop, inte annat. Jo, precis. Eh och ja en annan sak som vi kan nämna idag och säga också att Final Fantasy 7 har nu kommit till Switchen. Jag har, ja. jag har inte köpt den dock. Du har inte gjort det? Jag har inte riktigt den. Nej, jag, jag, jag ser det, nu. Det det det sitter läde fingrarna faktiskt. Det gör det va? Ja men så. Jag kan tänka mig det. En annan liten sån här små nyhet som vi kan ta innan vi faktiskt ska hoppa in i lite större nyheter direkt efter det här Aha. är att eh jag har hittat bredbandskravet för Google Stadia. Ooh, deras streamingtjänst vi rapporterat om. Precis. Ja, Johan. Eh och det är det det skenar mig lite granna. Ja, uh -huh. faktiskt. För att den behöver för att köra för att köra full hården då så behöver du 21 stadiga glina på 25 megabit i sekunden. Ner. Ner. Ja. Uh -huh. Upp vet jag inte. Det heller uh -huh. bara ner. Aj uh man. -huh. Och uh, för att köra 4K så behöver du 30 megabit i sekunden. Aha. Uh -huh. Stadigt. Uh -huh. helst mer. Ja. <laughs> Med andra ord så I'm screwed. Precis. Ja men. <laughs> och sen kommer ju man till det här då att när det kommer till streamingtjänster och dylikt mm. så antar ju jag att våra datorer även måste skicka information mm. till deras över ja, ja. för att säga vad vi gör i spelet och dylikt. Precis. Och och då är det inte bara nedladdningen utan då är ju det också hur mycket laddar vi upp. Ja. För att det är fortfarande väldigt vanligt att folk inte vet vad upload är. Ja. Så att de tar liksom wow 300 download 10 upp vem bryr sig jag ja, kör på det. Ja. Det funkar ju inte då. Det tittar ju om du om du ligger på stad i 300 ner kan du inte ladda upp filerna till Nej. dem. Nej. Så kommer du få allt laggo problem ändå. Precis och det är ju vi vi testade ju eh PlayStation betan eller PlayStation Now betan. Ja, precis. Och det testade vi den först hemma hos mig och det hade vi problem och sen så testade vi den här i lokalen och där hade vi också problem ja, även man. fast vi har en fiberlina på mycket stabilare och under och under och under. än det vad jag har hemma. Ja, men hemma hos dig funkar det bra. Ja. Så att jag tror att mycket av det här kan vara det det är fortfarande som sagt vi vi har sagt vi vi, vi har ju sagt att vi hade fel ja. när vi skattade åt att uh, saker skulle streamas på det här sättet i framtiden. Men jag tror fortfarande att det det är ett tag kvar innan vi kommer till det är ny den nya tekniken. Den är, är väldigt färsk. Precis. Det, det är väldigt jag jag skulle säga att vi är på tidigt beta stadium eller. Det. det det det är väl bästa sättet att beskriva det på tror jag. Men det är ändå inte te teknik som är väldigt fantastisk och fascinerande som mm. vi kommer fortsätta här i podden att följa. Ja, och det här ska ju då vara en möjlighet att streama det på i stort sett vad som helst alltså smart TV. Ja, jag skulle kunna spela Battlefield 5 på min telefon. Precis. <laughs> I <laughs> princip. I princip. Och där är det då det jag eh det det jag ser är ju att av det jag har testat nu PlayStation Now till exempel så så är det jag skulle vilja ha ifrån en sån här tjänst är jag skulle jättegärna ha det på konsoler ja eller en dator där jag har valet att ifall det laggar för mycket att jag inte kan köra allting på min lina så kan jag ladda ner det och ja. köra mycket saker från för då behöver du inte ha lika hög hastighet upp och ner. Ja, är man. Eftersom allting inte behöver skickas, behöver skickas utan du har mycket av informationen har du redan på datorn. Ja, är man. Fast det är ju samtidigt så är ju det en grej när de vill få bort. Jo, precis. Jag vet det, är, men det är ju det att för mig personligen så skulle ja, det nog vara så att det där i alla fall det finns en tjänst som har den funktionen utöver att kunna strimla också självklart. Ja. Då är det nog den tjänsten som jag skulle välja ifall så, jag får välja på någon bland de olika tjänsterna. Ja, mer åt Nvidia och PlayStation's eh, streamingtjänster snarare än mm. en eh, en Googles. En Googles ja. Ja, ja ah, precis. Okay. Ja. Jag är med där, jag är med. Det, det är nog mer där jag hade lagt mina pengar ifall jag skulle lägga in pengar i det här. Ja, Emma. Ja. Sedan så får man ju också säga det då att att när eh, när eh, stadiga utan annonserades på GDC så gick både Switch och så ni eller Nintendo också ni uh, vad heter det? Ehm uh, akt sier ner. <laughs> ja, så gjorde de. Nej, ja, de har när de har kommit tillbaka upp ja, igen. Ja, ja, men det är ändå roligt. Det, det tog en liten en, en liten en dive liten där. där. Ja, ja. Nej, ja, roligt med sånt också. Ja, det är lite kul faktiskt. Och med det så måste ju jag faktiskt gå in med lite tråkiga grejer. Jaha. Ja, det det hände ju faktiskt nånting ibland. Ja, det gör ju det. Eh, jag vill gå ut med en liten varning. Ja. Jajamän. Ja i man. Eh det ju, det gäller. Ja, det är ju nämligen så här att det är väldigt många personer som väljer att köpa spel, alltså spelnycklar mm. från andra vad heter det, webbsidor och dylikt mm. än de officiella så som Epic Store och Steam och allt sånt där då. Precis. Utan då kan de gå till en tredje partsförsäljare ja. och köpa en nyckel för en billigare peng. Ja. Ja. Och det finns väldigt många såna som är seriösa och duktiga. Bland mm. annat så har ju vi Handolbandor. Ja, precis. Ja, men sen finns det de som inte är lika seriösa och även säljer nycklar som inte existerar, nycklar som har blivit stulna på olika sätt och, och dylikt. Mm. Och just nu så är det så att Metro Exodus mm. är ju uppe på tal. Ja. Eh och det är så att från början skulle ju det släppas till Steam. Ja. Vilket eh har blivit ändrat och det släpps till till Epic istället. Precis. Men de har ju redan tillverkat massa nycklar. Ja. För att det är ju folk som har förbokat det till Steam och dylikt innan eh, det byttes till Epic och mm. de kommer ju självklart få sitt spel. Ja, ja. Men samtidigt så har det blivit de rån Ja. <laughs> på den här fabriken. Ja. Så väldigt många Steam Metro Exodus nycklar har blivit stulna. Aha. Och sedan då kom det upp på internet och säljs av diverse olika webbadresser mm. som säljer game keys. Ja. Ja. Och de som av er som har köpt de här nycklarna nu mm. kommer få dem avaktiverade på själva nyckeln avaktiveras och spelet kommer automatiskt tas bort från er att Steam bibliotek. Ja. Eh det finns ingen ni kan göra åt detta. Eh det är inte Steam's fel, det är inte Epic's fel. Det är helt enkelt ni själva som inte har kollat upp varifrån ni har köpt nyckeln. Ja. Och det enda ni kan göra i det här fallet om ni inte vill känna att ni har blivit blåsta, det är att kontakta säljaren och försöka få säljaren att betala tillbaka. Ja. Mitt största tips är att kontrollera varifrån nycklarna kommer. Ja. Är ni osäkra på personen eller företaget som ni köper från? Mm köp från något annat ställe. Ja. För att sånt här det här är en jättestor risk när man köper nycklar. Det är en jättestor risk och det absolut bästa du kan göra är att köpa det från de officiella ställena. Ja, så som Epic eller Steam, Steam. eller EA och dylikt. Ja. Men sen finns ju det såna då som är som du även kan verifiera är ett bra ställe mm. som till exempel Humble Bundle ja. som är en butik som IGN ligger bakom vilket ja. är en jättestor gaming community. Precis och sedan har du också där där har du också de de är ju sanktionerade vad heter det så? Ja, <laughs> de, verifierade sanktionerade sanktionerade, sanktionerade. sanktionerade heter. Ja, jo ja, men sanktionerade av Steam och de här andra tjänsterna också ja, liksom att för att de har ju du har de har ju liksom direkt ifrån själva handelsbandersidan så kan du aktivera nyckeln direkt till ett en, en ditt Steam-konto som du har bundet ihop länkat ja, ihop med Ja, precis. med själva. Man knyter hemleden. ju sakerna dit. Precis. Bara att, det är ju en verifikation. Så där sådär, sådana saker är ju är ju väldigt lätt att se och hitta ja. liksom där. Så jag helt enkelt en liten tråkig nyhet. Försvinner Metro Exodus från erat sin bibliotek. Så vet ni varför? Jag vet ni varför. <laughs> så jajamän. Men med det så ska vi hoppa över till lite roligare nyheter. Lite lite faktiskt riktigt häftiga nyheter. Stora nyheter. Jajamän. Det är ju nämligen så här att jag är ju helt sold på virtual reality. Yes. Och jag sitter ju och spanar på det här och när det kommer till Min spelbudget mm. så är inte den super. Utan jag kan inte gå och köpa Virtual Reality för 15 000 plus. Nej. Det är det för mycket pengar. Ja. Så jag försöker ju inte bara kolla på de nya häftiga sakerna. Utan jag försöker även kolla på de nya budgetvarianterna. Och ja. olika saker då. Ja. Så kanske passar den normala personens spelbudget lite mer. Yes. Och för ett tag sedan så gick ju faktiskt Oculus ut med, se, med information om sin nya Oculus Rift S. Precis. Ja, Precis. som faktiskt ska komma till våren 2019. Eh mm. det häftiga med den här är att den har inbyggd rörelsespårning mm. istället för att du behöver sätta eh och etta det här kameror ba eller basstationer som det kallas då ja. runt om i rummet för att mäta arean där du spelar Precis. så sitter det här redan i själva headsetet. Precis. Jättehäftigt. Yeah. Just Oculus Rift S ska ha fem integrerade eh kameror då istället för att ha separ separera yeah. separata. Ja. Precis. Eh det ingår kontroller Oculus Touch som de också har arbetat och uppgraderat mm. ska ingå med i detta. Mm. Mm. Priset, det det det här älskar jag. Ja. Och det är att det kommer ligga på runt cirka 4600 och det är ju betydligt billigare ja, än de är, andra. Ja, det, det är ju lite mer normalt konsolpris. Ja, precis. Och det det är ju helt underbart. Och då tänker man, okej, okay, vad har de sparat in på i jämförelse med till exempel HTC Vive Pro? Ja. Ja, som ja. är ra jättedyra. Ja. Och det är ju då att de har sänkt sin uppdateringsfrekvens ner till 80 Hz. Mm. De, deras föregående hade 90 Hz mm. och HTC:s grejer kör på 90. De flesta kör på 90 Hz. Ja. ja. De det visar sig att de behöver inte köra på 90 Hz för att de tappar ingen kvalitet på 80. De får faktiskt bättre bilder på det. Ja, ja. De har ändrat då så att deras upplösning per öga är 1280 x 1440 ja. i pixlar. Ja. Eh uh, vilket är faktiskt helt rimligt. Det det, ja. det det det det blir skitsnyggt på det. Ja. Ta då HTC:s eh uh, Vive. Mm. Den ligger på 1080 1200 pixlar och 90 Hz. Mm. Deras Pro-version ligger på 1440 1600. Yeah. Men den kostar 10.000 mer också. Precis. Så jag menar, ja. Så nej, jag är jätteintresserad av att se den här utvecklingen så, som Oculus håller på med med det här inbyggda rörelsesensorerna uh, istället för att behöva täcka ett helt ädrarum. Precis. Och så det som gör det ännu bättre med att bygga in sensorerna i själva headsetet är ju du slipper alla neddrans kablar. Nej, du du behöver ingenting egentligen. Eller, Nej. Du behöver någonting. Nej, men Oculus Rift S, de ju till och med skriver till och med, med det i sin reklam en kabel kopplas ja. in i datorn. Ja, ja, precis. <laughs> Inte mer än en än en en gamekontroll. Nej. Det det ska vara så. Precis. Och och en annan jätteintressant sak med den här virtual reality utvecklingen mm. är ju faktiskt Ultraface nyhet som jag helt missat. Ja, det är faktiskt så att HP gamla HoloPackard precis har har också utvecklat ett nytt VR-headset. Ja, det är ju fantastiskt. Och de istället för att eh, satsa på det här som du pratar om då med att göra en lite mer budgetvariant eh de satsar jättemycket på upplösningen istället. Ah. Så de kör 90 90 Hz frekvens precis som du sa här, men de kör 2160 x 2160 per öga. Damn, det är en det är en jädrar upplösning. Och det är det är mycket större än HTC Vive Pro. Ja, precis, det ska ut Pron också. Ja, jämen sen. Och den slog ut de flesta saker i i mycket mycket grejer. Det som den är gör här gör samma sak här som som Oculusen. Den har också inbyggd tracking i all ja, inbyggd röstspårning i själva headsetet där med. Precis. Ja, det jag, jag gillar det så mycket mer. Ja, och det det är ju samma sak som när vi när vi tittar på när vi är på Virtual Lion ibland. Ja, i man. Och man har de här headseten jämförsvis med så som vi hade det när vi testade den fick testa på det i lokalen och hur det är här nu det är ju att det är ju trådlöst uppe på ja, på Virtual Lion kör ja. de trådlöst. Precis. Och det, det kostar ju också extra. Det kostar också extra. <laughs> så att ska du ha det utöver det då så har du har fortfarande de här externa stationerna som buggar ibland för att eh, de gör det. Ja, men jag menar jag har satt för ett par månader sen nu mm, mm. så priserna har säkert ändrats. Ja. Och mixar ihop lite för mm. att Då låja till så här extra batteri, bättre he ja. headset med lurar ja, och ja. och trådlöst och såna här grejer. Ja. Jag hamnade på ett pris på över 18.000 innan jag var färdig. Vad det vad det var? Det, det var, var HTC Vive Pro. Det var Pro då. Pro då ja. Ja, precis. Eh, det som är det som är jämförelsevis här då är ju att det här kan ju då gå upp och tampas med HTC Vive Pro. Ja, precis. I upplösningen. Och det som är häftigt med detta då är att de håller nere priset så mycket de kan ändå. Ja. Ah. De ligger nämligen på 7000 cirka kommer de hamna på. Det är ju inte mycket mer än en en Rift Sen, mm. men det är mycket mindre än HTC One Pro. Precis. Häftigt. Så det, det det det har jag hittat mellan några den här. Vi har det lite billigare alternativet som folk som du och jag kan ha råd med och sen så har vi det lite dyrare alternativet som eh, min fast med ha råd med på bara, baserat på bara hennes lön då då. Och då sen har vi det stora, det paketet, stora paketet för lyxbilarna för, för lyxbilarna liksom. <laughs> och det är ju det är precis det här som jag pratade om för jättejättelänge sen när jag pratade om VR. Och det var att jag trodde att den här uträckningen skulle vi inte se för vi skulle inte komma till det Ner här till budgetpriserna Pre precis. så att säga, normala priser. Precis. Men nu nu börjar vi komma dit. Ja, och det ska bli jättekul och följa den här utvecklingen med inbyggd rörelsespårning. Mm. Kommer den hålla? Kommer vi slippa vad har de här basstationerna överallt och det, det mest intressanta av allt hur kommer det här pressa HTC Vives priser och deras utveckling? Precis. Det ska bli väldigt väldigt intressant att se och eh, no någonting som som vi kanske jag vet inte om vi nämnde det till, eh, till Oculusen här. Men Oculusen och HP:s eh, HP:s eh, version här då kommer ju ha tillgång till Steam VR. Ja, precis. Och ja, Emma. Eh uh, Steam har ju, hur uh, heter det, eller Valve mm. har ju en plattform de kallar för Steam Virtual Reality plattform, jag tänker. Ja, det. det... Ja, Emma. Ja. Och det är väldigt bra när spe hur heter det, utvecklarna till själva konsolerna om vi kallar det det ja. får tillgång till det eftersom Steam är så stort inom spel. Ja, ja. <laughs> det är Och det har man ju en bra sett... grund att stå på. Jo, det, det har man ju sett också på uh återigen på Virtual Alien. <laughs> ja. Det att det blir ju väldigt smidigt att ha tillgång till ett bibliotek på det sättet. Med spel. Ja, precis. Mm. Eh, uh, HP har, kommer också ha eh uh, tillgång till Windows Mixed Reality som ja, är deras som Ja, alltså på deras bibliotek, va? Bibliotek, bibliotekstjänst. Men det är roligt när de får ju ju större bibliotek, desto större är chansen att man hittar spel som passar en själv. Ja. Ja, precis. det gillar vi. Ja. Eh, uh, vi har ju fortfarande Virtual Reality nyheter kvar. Det har vi ja. Det är ju nämligen så att Valve, Steam. Mm. Ja, men det har ju ryktats länge om att de ska göra ett VR-headset. Yeah. Vi vi vet inte så mycket om det. Nej. Nu har Valve gått ut med info eller har de? Ja. Ah. De <laughs> har de. Det? det här är vad Valve har gjort. Eh, de har gjort en ny Steam-sida. Ja. Yeah. Där de har en bild på någonting som är då ett VR-headset yep. som de har döpt till Vault Index. Yes. Det enda som finns på hela näst Steam-sidan är bilden på Vault Index och texten Upgrade your experience. Ja, oh, jag tycker det är så jävla polsy. Aj men, och det det är liksom det är deras sätt att berätta att vi vi har gjort, vi har gjort det, vi har vi virtual reality-headsetet. Precis. Det som är lite häftigt med det här också då, det är att precis som du nämnde här nu förut vilken press kommer det här GT HTC HTC Ja i mål deras Vive. De har ju faktiskt utvecklat HTC Viven. Di Hub mer evolve. Ja på sätt och vis har ju de gjort det ja. med tanke på att Volvo har ju varit jätteinvolverade i HTC:s framsteg mm. inom virtual reality mm. för utan Valve så hade ju inte HTC haft Steam's VR plattform och så på. Nej. De de hade inte ha, haft uh, Lighthouse external trackers som Valve faktiskt har tagit fram. Uh, Knuckle virtual reality controllers alltså och så mycket mer mm. både mjukvara och hårdvara som Valve faktiskt har tagit fram som bolag som HTC nyttjar mm. friskt. Mm. Och med tanke på att uh, Valve har de här grejerna redan utvecklade. Ja, men så, så så vet ju vi vi har vi vet ju att de sitter ju på kunskapen och tekniken till att lyckas med Jajamän. ett grymt VR-headset. Ja, men sen. Nu är bara nu är nu är det bara frågan alltså det jag det jag frågan det jag hamnar här nu eller min min tanke som jag får här nu är var kommer den att hamna i prisklassen? Ja, precis. Nu har ju vi fått massa olika priser. Jajamän. Vart ska den nya ligga sig? Kommer det här vara superdeluxen? Kommer det vara en affordable Precis kommer det vara gamla tekniken med basstationer kommer ja. det vara nya tekniken med inbyggd rörelse. Nej, mm. det finns så mycket frågor och ja. man är så nyfiken och de är så taskiga som bara lägger upp en bild. Ja. That's it alltså. Ja, och de har skrivit de har ju skrivit också maj 2019 på den här bilden också. Ja. Så att det kommer ju ut någonting kommer ut i maj 2019 om ja. det om det är information. Precis, det ryktas ju lite olika om ja. det är infon om själva mer info om vad Wall Index är då mm. eller om det faktiskt är släpp. För att i det, maj. för att det har ju funnits alltså det har flytit runt i många många år bilder på det här projektet på det här projektet och ryktena rykten om, om det så att det kan ju bara vara så att de har hållit allting väldigt nära västern hela ja, tiden ja, och nu bara släpper det som en atombomb nere i stan. Ja, nej det ska bli jag ser fram emot att och följa detta också. Det mm. virtual reality är så häftigt. Ja, och ska vi vara helt ärliga så är det ju del av av framtiden. Det, det är ju så. Jag tror det. Jag ja. jag, jag tror faktiskt det. Ja, eh uh, jag tror att jag uttalade mig i en artikel som jag skrev om om virtual reality för taxen så uttryckte jag mig att jag en krönika hos svampriket va Vad ja, precis en krönika hos svampriket skrev jag om och det det det jag pratade om att marknaden skulle ta jäm sig själv för att så länge som det inte finns lätta lätt tillgängligt för folk så kommer inte de stora företagen våga satsa på spel. Precis. Och nu finns det ett hyfsat lätt tillgängligt för folk så nu kommer de stora företagen också börja gå in och kunna våga satsa på att göra de här virtual reality spelen. Ja, Ivan. Och det är där som jag ser den, den stora nya utvecklingen, den här stora framtiden. Jag hopp, jag sa där att jag hoppas på att det här är framtiden som vi kan leva i nu men att inte jag men jag tror jag tror inte var det. Jag är jag har aldrig varit så glad över att ha fel i någonting. Men det är ju fantastiskt och det är ju starkt av dig att du kan sitta här och säga att fan jag hade fel. Ja, men det jag är så glad över att det hade ja, fel. Ja, jag är också glad över att jag hade fel. Jag, jag älskar det och alltså jag är, jag är fruktansvärt sugen på att gå gå bara gå upp till Verlain nu när vi och har slutat prata om Ver här och bara gå och satsa och spela eller bara gå på, och spela. Bara, bara gå upp och ställa sig och spela lite nu ifall de skulle ha tid då men det är inte säkert att de har. Nej, de har väl ändå ett liten turnering idag. Ja, precis. Liten uh, beat saber turneringare på Virtual Lion. Ja, jag är melsan. Fantastiskt. Ja, nej, det är det är det är riktigt det är kul. Det är kul med den här utvecklingen och jag eh, fick ju också se jag såg någon eh, jag tror att det faktiskt var Virtual Lion som hade skickat ut en en uppställning på på priser på såna här arkadhallar runt om i Sverige. Jaha. Nej melsan, de de har inte eh de har inte billigast priset timme tror jag det var. Men eller de har inte det billigaste pris på de här uppsatta priserna som som de hade tagit liksom screenshots på. Nej. Men den and, men du man blir lite lurad där för att siffrorna säger olika saker. Okay. För att ena siffran säger då att ja men det kostar så här mycket och det är mindre än vad vad Virtual Lion är. Aj. Men det är Virtual Lion har utskrivit för timman. De har utskrivit för typ 20 minuter. Aha. <laughs> så lägger man ihop det här så märker så man så att Virtual, Virtual Lion, Lion är billigast i Sverige. Aj, Och så ja, det är häftigt det är och roligt att höra att har, att Kim Hul var han lovar. Han Hul var han lovar och jag tror att också är den absolut billigaste som jag tror att det är bland de enda som har trådlöst också. Ja, ja i man. Det här som var billigare. Eh, enligt texten då som inte var billigare. Uh -huh. Det det var trådlöst, men då var det tvungna ha en stor ryggsäck på ryggen. Åh oh, nej, vad hemskt. För har typ batteri och grejer. <laughs> ja, <laughs> ah, nej usch. Vi vi ska vara jätteglada över Virtual Lion här i Borås. Det eh, och det är vi. Vi är, är fantastiskt vi. tacksamma för. Och det är därför vi pratar om det lite hela tiden jajamän. då. Vi vet att eh folk som faktiskt har lyssnat som faktiskt har lyssnat på oss när de var här och hälsade på under eh, under Level Up så var de lite så här sugna på, ja ah, men ska vi dra ner och <laughs> <laughs> spela Ja, precis. Lite? Ja, ajma. Det det är nej fantastiskt eller fantastisk. och ja. vi önskar dig allca där nere på Virtual Lion. Ja, Försätt. Ja, och ni som blir sugna och bor i närheten av Borås, gå det, dit. Gå dit, det är värt det. Ni behöver det, det kanske känns dyrt, men ni behöver inte en hel timme utan ni kan boka 10 minuter, 20 minuter, det räcker ja, för att få den här upplevelsen. Ja. Och efter det så kommer ni vara hukt. Det är liksom Ja, efter så det så kommer ni stå där timme efter timme. <laughs> Ja, nej, det är nej. alltså det är ännu ett fantastiskt avsnitt. Ett ännu ett underbart avsnitt och det, det är det så det är så härligt att göra de här avsnitten med dig för att man blir så man blir så varm och god i kläderna och bara ja, så där. Man går ut på här. så bra humör. Nej, men så. Det är fantastiskt alltså det geem over är ett sånt lyckopiller. Ja, ja men det är, ju det, det, är ju det och det blir ännu roligare när när ni hör av er till oss. Ja, men precis. Och tipsar oss om spel och berättar att ni vill spela med oss. Ja. Berätta positiva negativa saker ni tycker om podden. Ja, men så är det ju så att att när, när när vi får tips från er så är det ju så att vi tar vi tar ju in alla tips och vi tittar på dem och vi sitter och tittar är, är det något här någonting för oss? Och är det det så kommer det ju då är det är nästan garanterat att det kommer in i, ja, i något Ja. Herregud, om ni tipsar oss om ett spel och vi spelar det och det är någonting för oss, då är det klart att vi pratar om det i podden. Ja. Däremot så är det inte alla spel som vi tycker är intressanta. Nej, och det är inte det är inte vi kan inte garantera att vi kommer ta upp de tipsen som vi får, men vi tar jättejättegärna jätte, emot dem. Ja, absolut. Och om inte annat så är det säkert någonting som vi kan diskutera med er på Discord eller nånting. Ja, precis. Absolut. Och om håll om vi Discord så kan ni gå in på Discorden. <laughs> det kommer det jävla. Ja, jävlar. Jag måste pusha för det. Helt ja, jävlar. Jag tycker och det tycker jag är en fantastisk Discord för det händer alltid saker. Där. Det är alltid så kul att hänga där. Ja, jävlar. Och som vanligt så kan ju ni hitta oss på sociala medier jajamän. och på Discord. Ja, jävlar. <laughs> det kan ni göra och ni lyssnar på oss. Ja, ni lyssnar på oss på i stort sett alla alla ställen där det finns podcast. Ja, där där han Sveriges alla så podcasts finns, där Pre finns vi för det är ju vi. Det är ju vi. Ja, men. Precis. Vi tara B street för de underbara lokalerna vi nyttjar. Ja, jag menar sen och med det så säger vi vi Game Over man, Game Over.